Prietenul la nevoie se cunoaște Un război nimicitor pustia țara. Oamenii cu mic, cu mare, care cum puteau, când se apropia pârjorul, plecau în bejenie. Sate întregi erau părăsite în grabă. Mai erau și câte unii care nu credeau că se apropie măcelul de casa lor, până nu auzeau bubuiturile de tun. Dar dacă cei sănătoși puteau să fugă din caia alea pohoului, chiar dacă acesta era numai cale de o poștă, ce să facă însă betegii, oameni nepăstuiți de soartă? Un orb și un olog, vecin cu casele și foarte bun prieten, tocmai se uitau că nimeni din sat care avea car sau căruță nu s-a îndurat să ia pe vreunul din ei. Și iată războiul bătând la ușa lor. Ei singuri mai rămăseseră pe loc din tot satul. Tot stând și căinându-se unul pe altul, ologul se adresă vecinului său. O viață întreagă la greu ne-am ajutat unul pe altul și acum se vede treaba tot noi singuri ne vom salva. Cum ne mai putem salva dacă nu avem nici măcar un asin? Răspunse orbul foarte amărât. Eu am picioarele zdravene, dar nu văd, iar tu nu poți merge, dar ai în schimb o vedere de vultur. Plecăm imediat. Tu mă vei duce în spate, iar eu îți voi arăta drumul, grăiei ologul. Și ajutându-se astfel unul pe altul, cei doi prieteni au reușit să fugă din calea prăpădului. Dovedindu-se încă o dată că prietenul la nevoie se cunoaște.